Хвилини постала їй серед горла кілком. Хмара то дурниця, дитино. м'яко проговорив голос пана Богдана. Вражає мене я й раніше знав про легенду, як і те, що Змієві вали не мають чітко визначеної лінії оборони. Але чому ж я, дурний, не зв'язав цих двох фактів? Через це вважаю, що та легенда не просто гра фантазії, а виняткового значення документ. Підходили до Змієвого валу, там де поле, розорений і ледь позначений в хвилях жита, ніби якийсь гребінь. Вони ж підходили до ліска, і саме тут вал був прямий, рівний і непорушений людською рукою. Більше того, зберігався і рів, який так само рівно тягся в глибину, і разом із валом пропадав між невеликих дерев. «Тепер давай, Єршику, відпочинемо, втомлено мовив пан Богдан. «А то з мене і справді ходак ніякий». «Не голодна?» – замотала рішучо головою. «Не голодна», – сказала. Але та хмара мене турбує. Дурниці, мовив пан Богдан. А щоб тебе нічого не турбувало, вип'ємо. Ну, ліки, звичайно. Поривсь у сумці, з бозна якого часу, перевішені через плече, вийняв пляшку з водою і запечатані в пластмасу таблетки. Вони для мене, як цукерки, знову пожартував. «А для тебе щось є!» Знову порився в сумці і урочисто витяг шоколадку. «Корона!» – радісно спалахнула дівчина. «Це ж мій улюблений шоколад!» А через це в моїй сумці й опинився. «Пити не хочеш?» Але пити дівчина не захотіла. Швиденько розгорнула обгортку і відломила кілька дольок, по-дитячому запхавши їх до рота. «У вас усе гаразд?» – спитала шепеляво. «Як у кіно?» – мовив старий, кидаючи кілька таблеток до рота і запиваючи водою. «Але й в кіно всяке буває», – мовила з повним ротом дівчина. «Буває», – легковажно згодився він. «Я тобі, Ірчику, надзвичайно вдячний, бо ті стіни дочавлювали мене. І голова не працювала, і думки не йшли. А тут я ніби юнак, який сів на молодого і гінкого коня. На те слово зірвався вітер. Прошелестів крізь листя, звіяв сиву буйну чуприну пана Богдана, а ота та синя хмара, чи гора, чи поставлене сторч море, ніби... Розкололася, і її перерізала навпіл вогняна крива смуга, а за якийсь час глухо і загрозливо заголо і зарокотіло, наче запустилися мотори в кількох десятків танків. І дівчина раптом зблідла, судомно проковтнула шоколад, а той, що тримала в руці, всунула до кишені джинсів. Відтак скочила на рівні, повертаючись обличчям до хмари, і її личко засвітилося, і запалилося, і стало гаряче. Вона змахнула кулачками і поставила до хмари розвернуті долоні. Їй здалося, що від тих долонь кинулися до хмар, як прожектори два енергетичних струмені, і ударились у хмару, поринувши в неї. І вона раптом закричала тонким і гострим, як ніж голосом, «Зупинись! Зупинись і заберись!» І тоді побачив сивочубий лев, який також зблід, але з іншої причини, що це мале вельми подобає на стародавню трипільку, чи скіфіянку, чи слов'янку, ту, яка вміє говорити із хмарами, Деревами й травою. І яка сміливо пішла на герц із величезним, кошлатим і чорним.